Välkommen till avsnitt 10 av Abyton Undernes. Det här är Nico tillsammans med fanan. Jag vet. Ja, Jo, men vet du det? Nu har vi nog siffror till och med. Jaha. <haha>, trevligt. Snart mm. tresiffror då, va? Ja, om några det år. <här> <här> <här> <här> ja, eller hur? Ja, det blir, det blir, det blir, om släpper det en gång i veckan så blir det två år, då. Nice. Ja. Blir det? Ja, det blir Nej, det. Men, det är 52, ja, det 52 veckor, så. mm. mm. Yes. Ja det ser Börjar väl som vanligt Vad vi har nördat Fernand du får även att börja Jaha Ja och, nej, men jag har väl kört mest Vi eh, körde en jäkla massa Rocket League veckan ju Mm Med har vi gjort? varandra Ja precis Asroligt Så mm. det är väl egentligen det jag har gjort Så jag har och spelat lite själv också Och försökt samla på mig så mycket Såna här små roliga hattar och grejer som möjligt <laughs> Så att, nej, det är väl det jag har nördat den här veckan faktiskt Mm, mm. Inga på telefonen eller något, eller har du börjat lägga ner det? Ja, men nu har det börjat bli så stort Så det liksom sköter sig själv. Det börjar bli tråkigt. <här> <nästan>. <här> Hur sånt, <här> ja, men nu är jag typ så här: över 120 tror jag det är i mitt shelter så, så då börjar de liksom bara. Har man byggt rätt, då funkar det liksom bara. Då flyter det på. Ja, det ser då får man vara med och bygga till lite. Så här, vad heter det? Lite utrymme för flera Flera stycken ska kunna komma in i kältret då mm. Men det är väl det enda man behöver göra lite då och då Okej okay. right. Sen jag får vi starta ett nytt och börja om från början kanske snart. <laughs> Ja det är bra Ja. Danne då? Eh, faktiskt inte mycket spelande alls Okej okay. Senaste veckan jag, jag kollade klart på Flash Forward Den serien jag pratade om Ja just det, ja. Mm -hmm. det kan vara det sämsta slutet någonsin När man, och när man inser att det kommer ingen andra säsong Jaha oh. Den bygger upp och bygger upp Och bygger upp och bygger upp Och sen kommer världens största cliffhanger Och så bara nej, det blir inga fler avsnitt uh -huh. Nej Den, den blev cancelled direkt efter ja, första precis. Ah, ja. precis Det är skitjobbigt Lågt Den så att Ja nej, nu, nu sitter man ju så här Jag vill ju se det. <laughs> men nej. Men det här Så var det en inget. gammal serie, eller? Ja, 2009. Ja, Okej, okay, ja. Och det är inte Så... planerat att göra någon film eller något sånt. brukar kunna göra på populära nej. serier. In in inte vad jag vet, inte jag vet. Nej. Ja, du ser. Mm. Det har inte fortsatt i något annat medie då, eller något sånt. Nope. Nej. Nope. Eller ja det, det finns ju en, det, Den är ju baserad på en bok. Den ja. bara baserad Ja, ja, ja Okej. Okay. Ja. Ja, det... mm. Boken. Du har du inte läst inte... boken, eller? Nej. Nej. Boken är ju liksom inte Helt lik så att Nej, ah, okay. det Jag tänkte om den slutade På något slags liknande sätt Av någon anledning Nej, nej alltså det vet jag inte så att det, nej. nej Jävla skit Det var det så att Nej, det, det, är väl, det är väl det, annars har det inte varit mycket Nej ja, och Själv har jag ju hållit på lite med Jag håller på med Dungeons and Dragons, översattar lite i Horde of the Dragon Queen det är mm. det som mest har tagit upp mycket tid nu för vi ska väl börja planera. Vi ska väl köra där i början av oktober, är det tänkt. Mm. Mm. Kör det nya. Sen har jag på med antil uh, Snart, mm. jag börjar komma in på slutspurten nu det börjar märkas. Uh, gilla spelet skarpt. Förutom det partiet där jag är just nu. Som tyvärr mm. med många andra spel att det blir lite väl överdrivet. Och jag tänker inte spoila här Men jag kommer, jag kommer köra en recension där jag pratar om Just vad, vad det är jag inte tycker om Men jag kommer varna där också Om man vill kolla det, att jag mm. går in med ordentlig varning Men det är just en del spel Som så fort jag med, Fick reda på det, då suckade jag djupt För det var, nej, jag tycker inte om när Man håller på Den hade skitbra uppbyggt hela vägen Och så gjorde de typ Ja, som en, ett slut på det då Som var skitbra och skitsnyggt Och jag gillade det skarpt Sen kom det ju en liten fortsättning till. Och det tycker jag mm. kunde de ha låtit bli. Mm -hmm. Så just mm -hmm. nu känns det som att nu spelar jag bara för att få klart spelet. För jag har inte speciellt jätteroligt med det. Men det är som sagt... De första timmarna är jätteroliga i spelet. Och vi får se om slutet ändå lyckas bli bra. Men just nu är det... ja Men det kan inte mm. vara så att det kommer tillbaka till det då? På någon vänster? Alltså att de tonar ner det framåt slutet sen? Eller? Att det bara är just... Nej för är det, det, det är en sån äh, grej som äh, När man väl har presenterat det här Då, har det ja. då, då kommer det att fortsätta Till spelet äh, dött Jaha jag, jag, jag, jag kan säga så, om som äh, Uncharted, har någon, ingen av er har spelat det heller va? Nej För de hade liknande i slutet Att de körde ju på det här seriösa Att det är Det är, det är, det är en seriös grej liksom Och allt det här mm, mm. Sen blev det övernaturligt Au. I slutet Och det är samma sak här Visst, det, det börjar ju som en eh, typ mördarscenario, det här fredag mm, 13 grejen går det över lite på spök, spöken och sånt, och det är coolt det gillar jag hur de gör det men sen går det över till nästa genre och det är där det fuckar ah, ur ja. lite okay. Tråkigt. men vill man höra mer om den så kommer det komma en recension inom de närmsta veckorna jag vet inte riktigt om på jag är klar, men jag har uppbyggt hur jag ska göra recensionen så det är bara nu jag ska spela klart så kommer den komma upp sen. Mm, mm. Efter det, Rocket League som sagt, som fanns av, oss, vi mötte varandra och mötte datorn tillsammans också. Men vi har ju planerat ja. att börja köra lite ja, typ som NF Game Time fast vi kör Rocket League tillsammans. Kör två ja, mot precis. två matcher online och... Spöar vi försöker ranka, ranka oss lite, se hur, hur duktig man kan bli på det är väl lite tanken Ja precis, med, vad, var det, vad var det jag skrev till dig? Nick och fanan mot världen Ja exakt Så det är lite så vi har tänkt att göra något roligt av det, man hör oss sitta och snacka och skälla ut varandra efter noter när vi förlorar Ja, ja men precis, och, och tro inte att det är så att vi ska försöka bli bäst i världen utan mer bara, bara för kul Ja något match i alla fall Ja, precis. Och så får man möta lite verkliga människor, inte datorn hela tiden. Ja, precis. Och sista som jag har det är att mina Minnesota Vikings spöder Dallas Cowboys i helgen med 28-14. ville bara ta upp Ooh. det så att alla vet det ute. Nästa match är fredag morgon klockan två på morgon. Möter vi Tennessee Titans. Så det blir väl lördag morgon eller fredag kväll att sitta och gosa sig med. Ja du. Vad säger man? Det är liksom, ja. Ja, men det var det lilla jag hade gjort också. Ja. Mm. Går vi på nyheter då? Mm. Ja. Hoppar vi högst upp här. XCOM har försenats till 2016. Det, kommer, det satta datumet nu är att eh, XCOM 2 kommer den 5 februari nästa mm. år. Mm. Assassin's Creed Syndicate kommer att komma senare till PC än till de andra variationerna. De vill göra det snyggare då? Uh, ja, och det är ungefär för, som med, med GTA. Och det ja, precis. Och speciellt, de, det har varit mycket nu som med senaste Batman och sånt att de får inte att funka flytande, mm. utan de måste patcha och patcha och patcha. Så jag tror mm. att de har lagt mer tid på att verkligen få det att fungera direkt när det ska släppas. Mm. Spelet kommer till Xbox One och PlayStation, PlayStation 4 den 23 oktober. Och kommer till PC den 19 november. Så det är inte överdrivet lång tid. Men det är nästan en månad man får vänta. Mm, jag ser. Vi har fått en ny karaktär till Street Fighter 5. Som har blivit annonserad. Det är Rainbow Micah. Och eh, som ni hörde här när jag pratade om det här fight -spel spelar senast till eh, Nikos Dodjo. Mm. Eh, så pratade jag om en tjej som var väldigt lättkrädd. Och gjorde massor med rumpattacker. Tyvärr så har det kommit en sån till Street Fighter nu också. Alltså jag såg den här en... Japanese. Ja, jag såg videon och bara satt och skaka huvudet jag bara nej men nej vad gör ni så här? Och det är typ en wrestler som ja, man ser väldigt mycket rumpa och väldigt mycket bröst, hoppar runt, skjut ut så kan hon göra en typ tag team med specialattack. Då kommer hon och en annan tjej in mot snubben som hänger typ upp och ner och slår honom i huvudet. Mm. Ja ja. Ja, ja Så den karaktären mm. kommer inte jag spela alls och jag hoppas att inte någon annan gör det heller så att vi blir av med den i framtiden. <laughs> Uncharted 4 Thieves End har fått ett release-doptum och den kommer släppas 18 mars nästa år. Vilket då sa du? Uncharted 4. Ja, okej. Okay. 18 mars. Mm. Äh, äh, Activision har annonserat att det kommer en HD-remake på spelet Deadpool Oh. Från 2013. Och den kommer att komma till Xbox One och Playstation 4 den 17 november. Men varför ska det komma en... Varför då? Nej, de gör remakes på allt och det gick väl ganska bra för det så nu... Ska de piffa upp grafiken och släppa den? Ja, men, jag tror att det är, det det är så att det ska... Inte... Liksom inför filmen som kommer i februari. Ja, Alltså det är väl det är den enda connection jag kan sätta där. Att varför de gör just Deadpool igen. Ja, men för tänkte, det är ju inte särskilt gammalt. Jag menar, vad sa du? 2013? Ja, 2013. Det kan inte ha varit jättedålig grafik då. Nej, och liksom. det är inte jättenytt heller så är så att de bara portar, utan de måste ju ändå göra en HD Remake. Så ja, exakt. enda som är något är att filmen kommer i februari, så då hinner man börja spela det. Ja, då måste jag köpa både spel och filmen ja. då. Ja. ja, jag har funderat på om jag ska skaffa HD Remake, för jag har inte spelat det gamla. Nej, Eller så lånar det gamla av dig 360. Ja, så. eller hur? Det, alltså, det... Jag antar att det är exakt samma spel. Bara ja, det, att bara det är bara en snyggare upppippad. grafik. Det är då, alltså, grafik, den behöver ja. inte piffas på. Ja, tycker jag. Alltså, nej, inte, inte, inte i den variationen den jag har. Alltså, det finns ingen mening alls med det. Nej. Om de inte ska göra, alltså... Ja, cutscenesen och de där ju fruktansvärt mycket bättre, antar jag. Men eh, det finns ju ingen mening att se det liksom... Det är ju inte grafiken som det spelet bygger på. Nej, precis. Och så ska de släppa det, bygger... det för fullt pris, liksom. bara. Ja. Nej. nej, inte det på så här nytt inte... spel, liksom. Nej, nej, precis. Det ser jag inte nödvändigheten i. För menar, det är ju humor och själva karaktären det bygger på. Inte på att det är skitsnyggt. Mm. Ja, ja, ja. Nej, men... Ja. Vi får se vad som händer. Ja, precis. Uh, vi har fått en... Uh ny siffra, att äh, kvinnor är ju nu den största gruppen av gamers. Mm -hmm. Entertainment, sof <laughs> Entertainment mm. Software mm. Accessation har kommit ut med att siffran att vuxna kvinnor över 18 är den största populationen av gamers på hela 36%. Mm. Oj. Medan äh, följt av vuxna män på 35, så det är bara 1% mer, men som sagt, de, mm. just nu är det mest, men det är som, eh, vad är det, Superdata Research kom fram med samma siffror förra året och det är just för att många av de äldre kvinnor, eller många kvinnor spelar mobilspel typ så här, Facebook spel var väl populärt ett tag alltså, klart. Mm, mm. Men även så visar det sig att de är de flesta som spelar RPG och sånt på PC Jaha Så det är ganska det är... coolt Coolt Ja, det ser det Ja men det är ju lite häftigt ändå tycker ja, jag. Alltså, när, när det ändå har varit så jäkla hårt att det bara killar, killar, killar och speciellt, mm. alltså RPG-världen ändå väl. Ja, precis. Men det är ju där, de, varit... är där man får välja tjejer precis. som karaktärer och sånt. Det är inte många mm, andra som mm. håller på. Så det har ju mycket, och just det här med relationer och sånt, det är lite med det. Liksom att det är mer en riktig värld och ska man ja, få in ja, jag... efter Eftersom killar höll på så det var alltid... Gamers som var killar. Ja, vi har ju mm. kom, alltid hållit på med det här. För att få in liksom, tjejerna, då kanske man behöver lite en mer livlig Fantasi-story på det viset. Jag tror spel till och med kan bli bättre om det bara ökar på så också. Ja, jag tycker all, det ska liksom. Är det ett spel, ja, tänk er så vår. Ja, men varför kan man ta liksom en generisk karaktär, en kille och en tjej ja, man kan spela som en som Effect effekt? Och det ja. i den historien, jag tycker sånt är skönt. Det är som när jag spelar en karaktär, jag gör ju honom efter mig. Ja, precis, precis. Jag är ju liksom, ja, jag är en vit snubbe, ja, men jag vill spela en vit karaktär. Mm. Sen mm. finns för det gärna det här att man kan få välja om man är asiat eller om man är mörkigad. Ja, ja absolut. absolut. Ja, ja. Men när jag spelar, då vill jag se mig som den karaktären. Och det är exakt vad tjejerna inte heller... Nej, men som... vad de inte har kunnat gjort nej, och det är tidigare. Det, det är det vi har haft, liksom vita män, ja, att det finns mm. i alla spel, liksom. <laughs> Vi är ondskan till allt, ja. eller vi är skyldiga till allt. Ja, det är väl så. Som... <laughs> ja, nej, men vad roligt att det, att det ändå är, att de till och med är mer än oss nu. Ja, så nu mm. hoppas det kommer mer kvinnliga alternativ som mm. FIFA och sånt håller på med nu. Det är mycket mer och sånt. Ja, precis. Nästa är att Deus Ex Mankind Divided kommer att komma ut den 23 februari 2016. Mm. Den här också är också en ganska skön. Square Enix har kommit ut och sagt att i mars 2016 kommer de att ha en specialevent då de kommer att presentera release-datumet för Final Fantasy XV. Mm. Så ni som vill ha ett um, datum ja. får vänta till mars. Har vi fått ett datum nu? <laughs> ja, det är bra. Eh. Fått för att för. få datumet. <laughs> Exakt. Ja, det, det är, är logiskt. så logiskt. Ja, det är så korkat. Ja, jag förstår inte. Nej. Uh, Capcom har uh, presenterat ett uh, Resident Evil Origins Collection. Som är Resident Evil Zero och första Resident Evil-spelet. en uppinfad grafik och allt sånt där. Och kommer komma till... Kanske lite bättre så här, kameravinklar och... Ja, de har ju gjort remakesen mm, på okay, Resident Evil 1. Like... Mm. Men jag vet inte om kameran och och sånt är bättre Jag vet bara att grafiken har piffats upp ja. Och nu ska de göra likadant med Zero Men då tar de även in Resident Evil 1 Så att man får två spel i ett då mm. Mm. Januari två, äh, 22 januari Kommer den till Europa och 19 januari I Nordamerika Ja Star Wars Battlefront, betan Kommer att komma tidigt Oktober för de som vill gå in och Testa det Ja Förbokar man Black Ops 3 så kommer man få en ny variation av den populära banan Nuketown. Jag spelar ja, inte nej. riktigt om här men eh, det är tydligen väldigt populär. så spoken man så får man den gratis. Och ja, YouTube... Nuketown är ju typ den populäraste kartan. Ja, precis. Det, ja. Och det är till en ny variation på den så den påminner ja. väl men en uppgiffad då. Älskar du hur du säger version. Variation mm. Varenda gång också Ja, det är så jag säger Call of Duty Black Ops 3 kommer att släppas den 6 mm. november då. Ja. Mm. Sista nyheten jag tänkte ta upp för min egen vinning är Det mm. kanske kommer att komma två säsonger av American Horror Story under 2016 Jag undrar, har ni sett mm. den serien någonting eller? Nej. Ja, lite grann, lite grann. Jag fastnar ordentligt. I alla fall, ja, första säsongen är ju riktigt grym. Sen var den ganska kass i andra, lite överdriven i tredje, men jag har i alla fall fortsatt kolla på den. Jag gillar den. Det kommer ju nu komma den 7 oktober. Kommer American Horror Story Hotel. Så mm. får vi se vad, om det blir två säsonger nästa säsong då. Mm. Uh, Ryan Murphy som, gör, som är the creator, han har sagt att Next year we might do a fall, American Horror Story and a spring we have to decide. Så det blir nice. Jag hoppas att det i alla fall blir blå två för jag vill ha mycket mer. Och de kommer ju till Netflix så det är alltid kul att se. Är någon av er som har någon nyheter eller något? Uh, ja, absolut. Kan jag kan ju dra upp att uh, uh, Destiny, The Taken King... Eh, Lanseringstrailern finns ute nu eh, på Youtube, så att det är bara att letas in där så, så, så finns det att titta på för er som är intresserade av att köpa den. Eh, Halo 5, deras öppningstrailer, eller öppningssekvensen i spelet eh, finns också nu att skada på Youtube, så att in på Youtube och kolla lite grann. Mm, det, är bara, det, det är fyra stycken små nyheter jag har. Den, den nästa är att Kerbal Space Program eh, kommer eh, också att komma till Wii U. Mm. Eh, någon gång i framtiden. Eh, det är, de, de är väl inte riktigt satt datum men det kommer. Och eh, tydligen så kommer det också komma till både Xbox One och Playstation 4. Jag har ingen riktig koll vad det är för spel, men jag har hört äh, någon podd jag hörde. De snackade om mm. att det var väl ganska de som har testat det. tycker det är riktigt roligt och sånt där. Det, det, du ska alltså bygga ja, allt ifrån uh, små rymdraketer för att ta dig till, en, till uh, en orbit runt jorden till att bygga stora rymdstationer och utforska universum, liksom allt däremellan. Okej. Okay kan du göra och och liksom, allting bygger på ja, men, fysik mm. uh, och liksom du, du måste bygga en tillräckligt stark raket för att orka uh, ta dig ifrån gravitationen av jorden och så vidare och så vidare och så vidare och så, vidare. så att det är väldigt mycket som, som bygger på det verkliga liksom alltså, du måste hela tiden vara så nära det verkliga som möjligt Mm. mm för att lyckas. Det, det är tydligen både, både svårt men också väldigt eh, vad heter det? Rewarding. Eh, mm. Ivande när, när man lyckas med ja, saker och ting. Så att eh, så är det. Eh, och sista eh, är att War of the Planet of the Apes nu, det, det blir bara längre och längre namn på de där jävla filmerna. <laughs> War of the Planet of the Apes börjar spelas in nu i oktober. Eh, och den kommer väl släppas 2017 på sommaren, som det ser ut. Och det är det jag har att säga om det. Mm. Yes. Just det, The Witcher 3 har sålt över 6 miljoner exemplar nu. Ja, precis. Mm, det är så mycket att, det. Jajamän. Mm. Så, att, så var det med det. Mm. Du tog allting annat Nico så ja, att, att, så. som jag hade tänkt ja, så att. Det, det, det, så Men, det finns ju faktiskt också jag som. Ja, det som är mera i. Ja. På min sida av det hela. Så Forza 6. Mm. Så har ju, bör, har ju vet du, kommit ut första recensionen mm. om också. Ja, det, det skulle vi släppa någon sån här beta-test-demogrej också för vissa mm. användare också. som jag det. Mm. Ja, så precis. Jag som bara. En sån här pre Xbox preview eller vad det är. Ja, det är mycket möjligt. Jag såg så bara recensionen för den. Eller mm. på det. Och där de säger att det kommer att spåra Forza 5 helt och hållet. Ja, det lär väl märkas när det släpps. Ja, ja, ja. men den, <laughs> den som hade recenserat det påstod i alla fall det. Att det den, mm. den skulle aldrig mer gå tillbaka till femman igen. Så att det låter ju lovande, åtminstone. Det är jättebra det, betyg. Ja, det gjorde ju faktiskt. Nu när jag läste det så. Vart till och med jag taggad på att faktiskt köpa av Forza 6 faktiskt. Mm. Och få köra något riktigt bilspel, åtminstone. Ja, det är ju Forza 6 och så är det ju nya... Oh, vad heter den serien då? Need for Speed som ja, är väl det som är närmast av ja, i bilspelssidan. Ja, sidan, att komma ja ut. precis, precis. men då är jag nog mer sugen på Forza faktiskt. Mm. Det ja. förstår jag. Vet, jag vet inte varför. Tröttna lite på den där Need Speed-serien Överhuvudtaget Jag var ja, på jättetagg på den förut mm. ja, vi Jag får hade ju allihopa se. till och med Ja precis, men nu är det ju gör de, Börjar vi med om från början Så det, vi får ju se mm. Mm. Det gäller ju liksom, när ja, vi får se med Det kanske då de man taggar till på den eftersom Ja, de gör ja absolut, allt. absolut Men som sagt, Forza, där vet man ju vad man får Och då blir man ju taggad Ja mm. men precis precis. Men det Ska vi gå in på huvudämnet Ja men det tycker jag. Och huvudämnet är då uppföljare som blev sämre än originalet. Och det finns ju en hel del som börjar starkt som man gillar väldigt mycket. Och sen bygger de bara, bygger på, bygger på, bygger på och sen går det ju så till man slutar bry sig i uttaget. Men sen finns det ju sådana som man är ett fan av och man vill ha varje nytt, och hoppas snart blir det bättre, snart blir det bättre snart blir det bättre men det lyckas aldrig riktigt bli så mm. och den serien för mig i spelserie är Resident Evil jag har sagt det ja, tidigare det, det hände väl inte så jävla mycket efter typ, ja men ettan Nej. <laughs> jag säga. det har släppts en hel del spel precis, och det är dom de jag gillar de tidiga, ja. när det är den här skitdåliga kameran och det är med skräckmoment Mm -hmm. Sen gick de till liksom ett shooting spel och det tappade ju allt. Zombiserna fick något så här tentakelmunnar, och de mm. liksom allt blev bara muterat, och det var så här, ja, allt liksom det med, grejen med zombies blev bara skit. Mm -hmm. Sen kom de ju tillbaka med och gjort liksom, något no, bra här och var, som har varit helt okej. Okay när de just går tillbaka till den, men det är fortfarande det ska alltid komma tillbaka med de här extrema som såna med tentakelmunnar och ja, ja, precis. Och det förstörs så oerhört mycket och sen bara, nej men det visar sig att de säljer ju inte, nej nu kör vi på remakes, <laughs> bara <laughs> okej, ja tack det är kul i början, men nu har vi liksom fått remake på ett antal tvåan är på väg och alla de här, zero mm. och nu bara, nej men nu bandlar vi ihop dem så att ni får det tillsammans men ge mig ett spel som vi vill ha istället. Ha ja, ett vet, genomtänkt jag sa ett, liksom, Ni har ju nu Resident Evil. Det ni har gjort från första i den motorn. Gör ett nytt i den då. Fast håller i den genren. Någon har ju någonstans gjort ett bra spel där. Så varför kan ni inte bara komma tillbaka till det? Men nej. Så det, det är en serie för mig. spelserie som tappades helt efter... Jag skulle, ja, efter fjärde spel. Fjärde spelet var bra, men det började, då började det glida ifrån. Efter det har jag all, inte riktigt kommit tillbaka till Resident Evil-serien. Det blev mm. så sjukt överdrivet. Men är inte det ändå ganska bra och klara sig att hålla i fyra spelen då Ja, det är fler än alltså, fyra man... spel. Det är ju typ hur många var det där? En, två, tre, fyra, fem. Ja, det är en, nästan en sex, sju spel. Men de som de det bra... var bra. Ja, men det är för att de är typ samma spel, bara i olika ja, ja, mil miljöer. Ja. Men sen började de glida från, de har ju inte gjort något nyskapande på ett bra sätt. Utan att mm, nyskapande mm. de har gjort har ju gått rakt ner i toaletten. Ja. Så. Jag bara tänkte, annars är det ju ändå relativt bra ändå har lyckats hålla bra nivå i så, så pass länge ändå. För jag menar, remakes överhuvudtaget eller vet vad heter det? V det är äh. du också. Vad heter det? Åh! Oh. Uppföljare Tack Varsågod Uppföljare eh, För att uppföljare i allmänhet, allmänhet är ju oftast sämre direkt Alltså de lyckas med någonting bra. Det är inte tänkt att vara flera överhuvudtaget från början Men det blir så pass bra att Ja ah, men fasken vi gör en till Och så ja, blir det bara pannkaka av alltihop i alla fall så då tycker jag ändå det är relativt bra att de har hållit så länge. Det var mera det jag ville säga bara. Ja, absolut. Det är ju bättre än Resident Evil-filmerna som gick käpprätt mm. åt helvete efter första filmen. Ja, exakt. Så jag tycker ändå jag. tvåan höll sig ändå Absolut, tvåan. Där, jag tyckte tvåan helt... där började det bara tog spåra. Vilken är två nu igen? Det med På den stora monstret som hon är typ hennes pojkvänner. Ja just det, det är han. Precis. Ja just det. Alltså den är helt det, det, det, den... det är från typ den scenen då det börjar spåra. Ja precis. Ja exakt. Och den det är I slutet där som det börjar bli ja. lite. Ja exakt. Och sen bara. Exakt. Är det i slutet av den. Den är en gammal film. Det får ja. man fråga <laughs> vad som händer eller hur. Ja, är det i slutet av den hon tittar in i kameran och dödar honom. Antagligen den eller första. Det går väldigt... det i Nej, det är, inte, det är inte första. För då vaknar hon upp i det här vita rummet igen. Och bara går ut ja, på gatan. skriker och den Men får... andra är väl när hon blir typ så här fritagen. Och så går hon ut på trappan. Och så tittar hon upp i säkerhetskameran. Och ja, börjar rätt det blöda i, ja. ur ögonen på För då hon fått i sig serumet. Ja, är... ja. ja, precis. Ja. Jo, det stämmer. Yes. Apropå spåra, tänkte jag bara. Ja, ju. Ja. <laughs> I första får man se hennes muff i sluten. Va? Yep. <laughs> jag har sett det här många yep. gånger men det här missar jag i sådana fall. Du har inte kollat lika noggrant som mig och tannet. Nej, ja, det måste vara något sånt z, z yes. Okej, okay. yeah. yes. ja. Men det är bara så här <laughs> en halv sekund typ. Mm. För den som tycker det skulle vara kul att se. ja, ja. Någon av er som har något att komma med? I, I spelväg tänkte du? Det var sånt. Ja jag, jag alltså jag har ju massor i och för sig. Ja, jag kan jag börja. Också, men vi, i, jag vi kan ta varannan så kommer vi. Ja men precis. Jag jag, jag kan jag kan väl börja med Duke Nukem. Ja. Ah. den mm. första Duke Nukem det var ju liksom så här rått brutalt avskalad järndöd action. Ja. Ah. Där han var liksom ja men den riktiga mansgris som sprang omkring och ja man skulle bara döda aliens liksom. Det that's it. Ja, så gå in på Stripklubben också då. Såklart. <laughs> ja. men, men, och, så, och så väntade vi i ja, hur lång tid det nu tog. Var det 12-13 år? På Duke Nukem Forever. Ja, ja det var det minst 10. Och -L -L -E. ja. <laughs> alltså det sög B-A-L-L-E. Det var bland det värsta tj tjurumappspelen jag någonsin har spelat. Ja, och det var som problem mycket där och Det var väl att humorn som var där, det var ju från typ tio år tidigare. Så det passade ju inte heller in eller någonting. Nej, här. men det det, det visst. Humorn, det är ju Duke Nukem. Ja. Det, det, det är Johnson John. Ja. Liksom, han, han, han ska vara brutal ja. i sin humor. Han ska vara rå på det viset. Han, han ska inte bry sig om folk blir kränkta. Men alltså... I, första uppdraget uh. i Duke Nukem mm. Forever det är, är ju första uppdraget i första spelet. Okej. Okay. Så det är exakt samma grej. Okay. Och så är det typ mellan varje bana så är det typ en loading screen på typ sex minuter. Och jag skojar inte. <laughs> Fem eller sex minuter varje loading screen. Ja. Oh. Oh. Typ, ja men säg en halvtimme av hela spelet Var loading screens Nej men fy fan Det funkar ju inte Nej så man, så man var det så. Första, andra, tredje banan Var väl helt okej okay. Sen man hade väntat Liksom Att man jävla loading screens att man bara ledsnar till slut Och man bara, Ja men spela väl fjärde också då Åh så fick man vänta <laughs> Femte Nej jag tänker inte spela mer mm. jag, jag spelade aldrig ut ens Nej jag vet man, man, att det där så spelet fick så mycket, Det fick så mycket skit Jag vet Webhallen är vilka det jag var. Jag såg, de hade mm. den här Collective Sedition och fick man ju huvudet på Duke nuken liksom. Ja, mm, mm, Den började ju, när de kom så var det typ 800 spänn som det brukar vara så här, gigantiskt. Mm. Sista gången jag såg den kvar på Webhallen då sålde de ut den för 199 kronor. Åh, oh, jäklar! Fan, hade jag väl haft. För då folk... försöker man, då försöker man verkligen bara bli av med ja. skiten man har stått på hyllan. Och jag mm. gick in och kollade dem bara, ja, det var typ så här, 23 stycken kvar på Ja, bara bara beställningsvara så faste ju kvar i butiken också. Man bara ja visst. Så jag funderade nästan på att köpa men jag, ba, men jag, har, jag har bara spelat Duki Duki på 1964 och det var inte jättebra spel. Det var liksom man bara gick runt och sköt lite och sen mm. that's it liksom. Man bara Ja, precis. Hade, så jag hade ingen och så, är det så här sexuell humor och så är det ja, ja precis men jag hade liksom ingen så här, storyn. Jag visste inte så att det fanns än så det var så här, man så alltså jag hade ju ingen koppling till honom så då var det ingen, det är det för mig att ska få ja, den. Ja nej, precis. Nej det är ett av de mest, ett av de, ja. Jag tror det, är det, det, det, det den värsta sequelen för mig. Ja. Uh -huh. Faktiskt. Det, för, eftersom man sett fram emot det så länge och så sökdes så hårt. Mm. Ja då är det stup. Det, det, det är det det, det humor att lyssna på John St. John. Det är fruktansvärd humor och bara lyssna på alla hans intervjuer han gjorde kring det där jävla spelet. Och han är ju kungen. Men ja, nej, spelet nej. Nej det är ju som det Jag öns önskar att de aldrig hade släppt det. Ja. Nej, det är ju det som är problemet med som det här spelet. Det är det som gör folk så rädda nu för uh, The Last Guardian. Eftersom den har ja. också gått nu flera år och bara stått och stampat. Det är det folk är rädda att Kommer det bli en ny Duke duken Forever när det väl släpps? Jag tror eller hoppas inte det. Men mm. det återstår ju att se. Men det måste ju precis, vara precis. väldigt lätt att det blir det. När, det, när det. när man börjar utveckla och så stannar det till liksom och så står det still ett par år. Mm. Jag menar, då, då, sitt, då ska de ju liksom gå in och fortsätta på det de gjorde för några år sedan. Då är det ju liksom efter eller det är redan ute innan det ens är... Ute på riktigt om man säger Alltså det är utdaterat redan innan de ens Får ute på marknaden ja. Och då blir det ju inte bra Nej det som tur vi med Last Guardian Det var ju att de kom ut och sa att vi har redan Tidig PS3 så sa vi Att det här funkar inte på den här konsolen nej. Så vi körde till nästa Börjar piffa upp och sånt Ja, ja, ja, okay. Men sen vet vi ja. inte om det var i snack Eller liksom för att skydda sitt eget arsle liksom, Eller om det är Så jag hoppas det Att ja. det, det är mm. så de har tänkt så då kan vi hoppas lite. Ja, precis. Jag bara hålla tummarna. Ja. Fan, du då? Har du något? Eh, nej, det jag tänker på är mest filmer så. För jag har inte spelat så många... Alltså jag har inte hållit mig till så många spelserier så. Eller jag har inte fått börja liksom från början på dem någon gång. Mm. Så att jag mm. får ju inte riktigt samma känsla som ni får när ni har spelat alla från början, om man säger. Mm. Utan jag kanske kommer in på de här som är jättedåliga. Och då spelar jag dem i fem minuter och så bara, nej, det här var inte bra. Ja, ja. Och då vet jag ju inte liksom vad, hur bra det var innan. Liksom. Ja, precis. Så att, nej, det, den första som jag kommer att tänka på är väl egentligen, som jag vet att jag har haft många diskussioner med mina vänner om, mina andra vänner såklart, äh, om mm. eh, Fast and the Furious. Ja, jag har också en uppskriven här. Som jag, tyck, som jag, här. Som jag ja. tycker att de har börjat gått tok för långt. Börjat? Ja, ja exakt. Börjat. Jag, jag tycker det... att ettan och tvåan... Tvåan är typ bra Men efter det yes. så är det, vill jag inte titta på dem längre Jag tycker bara Nä. första filmen är bra Ja första är ju riktigt här, bra här. Första är riktigt bra men tvåan kan jag faktiskt Gå med på Jag kan gå med på den just för att det är Ändå Det är ändå samma huvudperson så Men en helt annan story på ett helt annat ställe På Nä. det viset De binder ändå ihop det ganska bra Men sen går, blir det ju Bara bananas allting Ja, de var ju tvungna att göra någonting nytt där med tvåan Eftersom vad var det, Diesel ville ju ja. ha mer betalt ja, Och det fick han inte Så han hoppade ju av Fast and Furious ja, precis, Och det precis. var ju då han gjorde Triple X Istället ja. Så om man, ja, koll om det... man kollar på Triple X Då finns det ju, det är ju, det, är ju nästan, det är ju tänkt som en fortsättning på Fast and Furious Man fick ju till en provängning mm. Det är därför det är liksom det här med bilar Och ja, stunt ja. Att det, är hon, det är bara för att han ville ha mer betalt men fick inte Då Nej. gjorde de Triple X istället Ah, det har jag aldrig, aldrig tänkt på faktiskt Nej, nej det är lite äh. sån här skön grej. Och nu, ja. sen kom någon tillbaka och sen har det ju bara pff, spårat ja. totalt Jag såg ju är... den nyaste nu för några veckor sedan bara Eller några dagar ja, på, sedan ja, jag, jag, jag såg din, din sågning ja. Och mm. filmen är ju råkas. Ja. Det är ju bara en actionfilm nu det finns ja, det, är det. Ju, det är ju liksom actionfilm Bilar syns ju knappt Nej, jag tänkte säga det. De har, ju gått ifrån, de har ju till och med gått ifrån själva huvudgrejen. Ja, det skulle handla om bilar och lite sånt där. Nej, nu är det liksom... Ja, vi använde bilar i någon stund sen. Sen ja. är det liksom... Sen är det ju action. Det är ju bara slagsmål, liksom fistfights och grejer. Och ja. Och skjuter dem med pistoler och man bara... <laughs> Okej, okay, ja. Och liksom... Det enda som var bra i den filmen, det var ju slutet när de tog bo, tog, sa farväl av Paul Walker. Mm. När de liksom tar gamla... Ser det från de gamla liksom... När, vilken, jag kommer ta vilken film det är, men då kör de. Du ska, ska väl inte säga hejdå för en... Liksom, eller du tänker inte åka iväg utan säga hejdå Det har de tagit från en gammal film. Mm, och klippt mm. in. Skitsnyggt. Det är ett jättevackert hejdå då till honom. Så det, ja. jag tycker... Ska man se, kolla bara det slutet. För det, var, ja. så, det var liksom skitfint. <laughs> kolla det slutet. Sälj den. finns nog på Youtube ja, exakt, också. Gör det istället. Ja. Det var skitfint. Men ja, nej, but... annars var det liksom... Ah, nej ja. men det var ju länge sedan de spårade Alltså trean Jag tycker trean är sämst Alltså trean är ju helt värdelös. Nu har ju ingenting med någonting att göra nej. <laughs> Och så kommer Vin vi Diesel de där nu. på slutet ja, och det är det en liten cameo nu, bara liksom. Ja men vi måste få in det här Så att det verkligen finns med ja, ja. Killen från äh, Tokyo Drift Gör en cameo i två sekunder I den nya filmen ja, men, uh. så de gör... Nej det är så dåligt ja. Det är så fruktansvärt dåligt Nej, första filmen kommer alltid vara en klassiker för den är så jäkla bra. Ja, men den är ju riktigt, för där handlar det, alltså, där är det ju bilar hela tiden. Ja, och det är inte bara. Det finns en bra story också. Ja, exakt. Ja, det, är men liksom, alltså, det är bara är inte heller bra i riktigt i fokus utan det är bara riktigt snygga och läckra bilar, och de mm. gör det på ett mm. bra sätt. Ja, ja, ja exakt. Och, men det ju liksom tycker jag är skitbra där hela den där biten. Sen efter det två, då blev det ju mycket att jo, men vi ska ha en, mycket bilar. Och det ska mm. vara väldigt snabbt. Ja visst. Mm. Trean. I mean, vad är populärt? I mean, ja men gillar drifting. Ja efter ja. det. Nu har vi slut på idéer. Vi kör på. Ja. ja <laughs> det är kul. Vi... <laughs> och sen senaste Promoter, filmen. Ja, vad har vi? I mean, action. Action är populärt. Ja, vi tar vad heter han? Jason Statham. Ja, ja han, han är han är populär. Om ja, han kommer in och skäfta lite. Ja, vi har The Rock. Ja, ja. han syns två ja. sekunder i slutet <laughs> eller i början och sen kommer in i slutet med och Nej, mm. nej. Sluta, är det? det är fyran det va? När de släpar runt på det jävla kassaskåpet i typ en halvtimme. Ja, och sen, sen är det väl femman eller sexan när de hoppar med den här pansarvagnen och ut ur ett flygplan eller vad det är. Och nu liksom, ja, vad ska ah? vi ha för coolt stunt nu? Jo, The Rock flyger med en ambulans på en drone som skjuter mot de andra. Åh, oh, skitcoolt. Han tar <skratt> machine <gunnen> från <skratt> dronen och går och skjuter ner en helikopter på marken. Bara, dat, dat, dat, Jag tror till och med att jag har missat det här. Va? Jag hoppas att du stängde det av, för jag satt där och bara skakade huvudet. Och vem, vem ska fortsätta med det Fasten Furious-serien nu? The Rock. Vi gör en <skratt> actionfilm av hela skiten. De framtida Fasten Furious-filmerna kommer att handla om The Rock. <skratt> Jag tror ändå har lyckats hitta en liten ömtå här Även hos Mytlas ja, till och med Ja jag har skrivit upp den här också ja. så nu kan jag skrika <laughs> den <laughs> oh, Nej men för jag menar, Man kan ju tänka lite så men Det var väl folk som gnällde på Superman Eller på Batman vs Superman Eller vad var det när de slog sönder halva stan <laughs> Ja precis mm. Då gör ju de med den filmen med De måste ju riva ja. äh, äh, halva stan i alla fall Minst ja, i alla fall Med den jävla att Det är liksom De har liksom oh. Ja, de har ju förstört en, den staden. Så de, nu har de mm. förstört hemstaden där ettan mm. utspelas. Mm. Jaha, okej. Okay. No. Ja, jag har inte ens sett den nya faktiskt. Nej, du kan den nya låna nya den av stads. mig om du verkligen vill se den. Ja, du har den redan nu Ja, eller? jag har den på dvd. Okej, då kanske jag lånar den och tittar sista 15 ja. då. Du får göra det. <laughs> har du någon mer serie, Nico? Uh, jag tänkte hoppa in. Det här kommer folk antagligen hålla med vissa. Vissa kommer hata mig för det här, men det är vad jag tycker. Zelda, sen de gick över till 3D-grafik. Jag mm. klarar inte av eh, Ocarina of Time. Eh, vad heter de andra? Twilight Princess och eh, Majora's Mask och de där. Jag har inte kul med dem. Zelda, första spelet och Zelda Link to the Post är de bästa eller några av mina favoriter. Link till det past ett av mina favoritspel någonsin men så fort det gick över till 3D-grafik så klarar jag inte av det där spelen. Mm -hmm. mm. Ja, na, är... ja jag, jag, jag, jag älskar dem. Ja, och det är ju det de flesta, alla, de, många anser ju typ Ocarina of Time som är bästa spelet någonsin. Absolut, absolut. Och jag kan inte se det, jag har testat det där spelet 7-8 gånger på 3DS, på Nintendo 64. Mm. Jag kommer bara inte in i det. Jag har inte kul sen om jag över. Det är, det är tur att alla har sin smak Precis. Ja då det är det ju, absolut så Det är tur att jag fick mitt spel innan de gick över Sen har jag inte <laughs> testat de här Som kom till tre, eller till DS Vad heter de? Uh, Spiral Track Och de för det är väl lite som att gå tillbaka till 2D Men de har jag inte testat Så det är väl de jag ska kolla in istället då. Mm. Mm. Jag, gillar, jag, jag gillade Vad heter det? Uh, Twilight Princess Ja så alltså, du gjorde det jag gillar det som fan uh, Nej det tog mig, jag jobbade med en som älskade spela Och han pushade mig, det tog mig Ett år och två månader Att klara det spelet, men jag har spelat ut det <laughs> Ja det... det är ändå bra jobbat Tycker mm. jag För att kämpa, det tog bara ett år och två månader Men vi höll tid och jag kom igenom det Men jag mådde dåligt Varje gång jag spelade, jag mig ner. Danne har du någon fortsättning? Uh, ja, jag kan väl gå in på, uh, ni, ni snackade Superman. Mm. Mm. Superman 3, eller som den hette på svenska. Mm. Superman går på en kryptonit. <tryck> <tryck> Har hört något så dumt? <tryck> Nej. <tryck> eller ja, stålmannen går på en krypto kryptonit. Ja. Uh, yeah. <tryck> så att den hette så, helt allvarligt, men Richard Pryor i... Den, vad, nej, den blev bara så jävla dålig. Ja, oh, det är så bra namn. <laughs> uh, uh. Alltså, stålmannen är, är typ både ond och snäll i samma film. Den är jätteskum. Okay. Och så kommer liksom Richard Pryor in i allting och bara så här, ja, oh, oh, motherfucker, motherfucker, uh, motherfucker. Så bara, uh, nej, nej. Ja, jag sitter Nej. och kollar bilden och jobbar det var ja. väldigt mycket med Richard Pryor. Bara, Precis. Okay. Och sen så kom uh, The Abomination uh, Stålmannen 4 The Quest for Peace <laughs> okay. med mm. The Atom Man <laughs> Och den är ju bara också så här Vad i helvete ah. hände där? Uh, den är dåligt, alltså, alltså den är inte dåligt kastad heller för det är ganska bra skådespelare med, uh. men hela filmen är bara ett stort skämt. Mm. Mm. Okay. Alltså, det är, om man tycker liksom att vis, det är ganska dåliga effekter i Jätten och tvåan, det är det. Men alltså effekterna blev ju dåligare och dåligare ju nyare filmerna blev. <laughs> Ja, alltså, ja. ju länge tiden gick så det, det, det blev bara sämre och sämre och typ förmodligen mindre och mindre budgetar, ja. Men, kom on. Ja. Någon jävla måtta får väl fan vara. Ja, skulle ha slutat när man låg i topp där. Ja, men ja, verkligen. Precis. Bästa är ändå Superman 3. Går, eller Stålmannen går på en kryptonit. Ja. Det är ju asbra. Jag kommer ta ihåg vilken av de där filmerna när han flyger runt baklänges runt jorden för att vi vrida äh... tillbaka tiden, eller vad det är. Det ska vi se. Jag tror det är någon av dem. Jag undrar om det är fyran. Jag kommer inte ihåg. Men det är i alla fall också en grej. Bara... Jaha. Det, ska... det, det, det måste jag fan kolla. Det är Nej. ifrån. Det är fan det är fan första filmen. Alltså är det från första? Det är första ja. ja för det är någon grej som jag aldrig har liksom klarat av. Nej Va... jag man kan inte liksom linda den runt sin lilla hjärna utan det är som, den, den är bara jag vet inte hur de tänkte där ja. men visst, de två han är ju fortfarande jävligt skärmiga ja det är de absolut visst, men... om man gjorde små steg liksom att just den Exakt. scenen annars är den ju bra liksom. precis, precis och sen så måste jag även säga Superman Returns ja, den var faktiskt. Mm. alltså öppnings alltså första kvarten av filmen Uh. Är ju riktigt bra Ja, precis Men sen så blir den bara Tråkig Ja, alltså Den här ön som de håller på med Ja, kryptonitön, äh. ja Ja, och man bara <laughs> <ja>. Så <laughs> bara, om jag släpper ner En kryptonitkristall i, I vattnet så kommer den Sprida sig och bli en ö Ja, <laughs> precis Va? Vad? Äh, vänta, det, menar, det, det är också, menar ni att det är en ö av kryptonit? Ja. Mm. Helt oh, okay. gjord av kryptonit. Och de planterade en bit kryptonit och så fick de en ö. Ja, det är ju Lex de, de till, för, ja, som spelade att... av Kevin Spacey. Mm, mm. Det, är liksom... det är så att det är ingen dålig casting mm. där heller. Mm. Nej. Och Brandon Ru heter han Ruth, han är ju liksom... Ja, han passade ganska. Han såg lite fjollig ut. Men ja men han, han, ändå han passade, Ja precis, han var ju liksom en, liksom en Superman Man så, kunde ju mm. se det framför sig Ja men det är Superman Precis, och så har du liksom Kate Bosworth Du har James Marston Frank Langella mm. Mar alltså, Cal Penn Det var jättemånga bra skådespelare Men den blev så otroligt dålig Brian Singer gjorde ett riktigt dåligt Beslut Mm. Nej, så det är Ja, men det det, kom ju, man... det var ju därför att liksom de, den nya filmen det blev en hel reboot liksom bara nu. Visste du mm. inte allting som fast även fast liksom den här Superman Returns inte den är väl bara var 2006. från den är inte jättegammal. nio år nu liksom men nej. Jag, mm -hmm. jag kan ändå säga jag tycker om Man of Steel. Förutom just, ja men som precis ändå också slutat att man förstör en hel jävla stad. Ja visst, alltså den filmen är ändå givande på något Ja, jag, jag gillar den. Sen får vi se om nu, eh, vad heter det, Superman versus Batman då? D nu snackar de om att det kommer liksom handla om det här att de förstör hela stan. och då kan ja, det liksom... ser man redan i trailern. Precis, det och det, då, kan vi liksom, ja, men då kan jag börja gilla, acceptera det här att Ja, oh, det här, han förstörde hela stad för det var ju jätte när man såg det liksom bara Ja, men någon, nu gick det lite överdrift Men om det ändå, <laughs> du tänker fortsätta med det Då bara, men, ja men då kan jag ändå köpa det liksom Precis nice. Så Står storyen fortsätter ju på den visen mm, mm. Någon som har något mer? Fanon, din tur mm. Ja Ta en du, Nico, med medans Assassin's Creed ser jag Jag har fler, säger jag. Ja. Jag har ju spel... Första andra spelet älskade jag mm. Sen kom Brotherhood Och sen kom mm. Revelations Och samma på samma på samma Spelen är ju Exakt likadana mm. Och ni som spe har ja, spelat Brotherhood de... och, och uh, Revelations är ju sjukt lika varandra ja, men asså, det är, de är kopier Det är det, liksom DLC-packs typ på tvåan Exakt Men de nya spelen är ju exakt likadana också det är nya karaktärer men spelas exakt likadant Alla liksom, allt som jag spelar alla uppdrag likadant Det är ja. ingen variation alls Så jag kan inte komma tillbaka i den här serien Jag har försökt med alla de nya men jag tycker inte de är roliga för det är samma skit om och om igen Och tack vare att tvåan höll på så mycket så liksom med flera exakt likadana spel så har det gjort att jag tröttnar så fort jag bara ser Assassin's Creed så sitter jag och jäspar Mm. För jag tycker inte de har gjort liksom serien bra, och att det kommer nytt år efter år efter år... Nej. Ja, nej precis. Det är för mig... Så är jag kan liksom... tycka likadant, faktiskt, ja. tycker jag. Helt Den är. serien har dött för mig. Och det är synd för jag älskade verkligen ettan och tvåan. Men de har men inte gjort inte de bra. på ett har Ja, men... Jag tycker alla de där sluten... Alltså, kolla <laughs> bara... Försöker man hänga med i storyn... Det går inte. <laughs> Läs böckerna istället. <laughs> ja Den är ju så spårad och det gick ganska fort ut för, men... Nej, men jag tycker absolut... Vill man testa ett Assassin's Creed-spel så ska man i alla fall spela tvåan tycker jag. För den mm. var riktigt bra. Sen får man ju... Sen är det ju... Vissa älskar ju fortfarande. Vissa går ju och köper de här spelen om och om igen och tycker de är skitbra. För mig har det bara dött ut. Mm. Kan han kommer på någon eller ska Danne? Ja, nej då, nej då, nej, nej, då. nej sure. eh, ja, Men jag måste återigen eh, återgå till filmvärlden faktiskt. Gör det. Och det, gör det? faktiskt ta en serie som jag verkligen, verkligen älskade från början. Eller jag älskar fortfarande första tre i serien. Mm. Eh, Die Hard. Ah, ja, ja. Jag, alltså, jag, tredje filmen tror jag sett, alltså, jag har sett. Jag kan inte gissa på hur många gånger jag har sett den. Det är en sån där film som jag kunde slå på när jag kom hem efter jobbet eller hem efter skolan och bara låta stå och gå och jag kunde alla repliker, allting liksom, men sen... Trean Simon Sess va? Yes, Box. Mm. Mm. Sen, spår... sen, sen blir det ju bara katastrof. Alltså, verkligen katastrof. Fyran hade ju sina små stunder. Ja. Jo, men det håller jag med om, men det börjar ju spåra i fyran. Alltså ja, det börjar absolut. ju verkligen bli helt galet. Ja, det, det är inte samma skärm som ettan tvåan liksom. Nej, Nej men absolut. precis. Kom verkligen inte. Där, han, där liksom Bruce Willis var verkligen i sitt esse. Uh. Uh, Exakt, uh, precis. Och han, blir ju, uh, han har ju blivit gammal. Nej, alltså, Nej, men det syns ju liksom i hela, om man säger bara ta fyran liksom. mm. Det syns ju hela han liksom märks, även fast de försöker spela på det. Men de försöker ju, de har ju ändå satt, lagt in scener som är för mycket för en... Yngre skådespelare, eller hur man nu ska förklara det. Mm. Jag tycker liksom inte att han skulle försöka se på de grejerna som är med i filmen. Ja, om man han han, han, han följde ändå 60 i år Ja, exakt, exakt. Och jag, det, jag, det är klart han har blivit gammal, det håller jag med om, absolut. Ja. Men samtidigt man hade ju kunnat sluta gjort filmerna då istället. Tycker mm. jag personligen. För fyran, visst den funkar, men sen... Vad är de uppe i nu? Sex, eller vad är de? Fem eller sex. Ja, jag tror också fem eller sex. Det är i alla fall en till efter fyran. Ja, det, det är en med hans son där. Den har inte jag ja. sett den Jag har den här hemma, men... It's a good day to die hard. Ja, ja, ja exakt. Och... Tre... Det, alltså, jag tänker inte ens börja, för den är ju mm. helt skruvad. Hela filmen. Det finns ju ingenting som är vettigt. Rätt kul, han var med i med bil nej <snar> äh, problemet jag har, det är ju <snar> överhuvudtaget, jag har ju så sjukt svårt med Bruce Willis nu för tiden mm, mm. Många som jag har ju pratat tidigare om Kevin Smith mm, och när han började jag läste hans bok och allting Och då fick man verkligen ögonen av, av, av, av, av, av, av vilken uh, douchebag Bruce Willis är mm, mm. och varje gång jag ser en film nu med honom, det skiner ju igen och så, man ser att han kan ju bara spela lite så här. småkaxel men det är för att han är en douchebag och det skiljer, mm. Jag försökte kolla om Pulp Fiction Jag fick typ ja. hoppa över hela Bruce Willis-scen För han är så vidrig Jag klarar <laughs> inte av människan längre Och sen, ja, jag lyssnar Hollywood Babylon mm. Vem har nu fått chansen att jobba med Bruce Willis? Jo, Ralph Garman Vad fick Ooh. Ralph Garman möta? Samma problem som Kevin Smith Han fick inte vara med i filmen till slut För att Bruce Willis höll på att bitcha upp Så att hans roll försvann helt liksom och det, det kommer bara mer och mer så jag kan inte se Bruce Willis filmer längre. För att han är en sån douchebag. Och det skiner igenom i mina ögon. Jag lyssnade ju också mycket på Hollywood Babylon förut. Mm. Och gör väl lite nu också men inte alls i samma mängd som jag gjorde då. Och jag håller med dig Nico, Och alltså, när man lyssnar på Kevin när han pratar om honom. Så mm. man fick ju en lite annan syn av honom efter det. Mm, och det då... som du säger. Man, man la märke Till... till ja men jag vet inte man, man jag håller med dig just det här att man, det, det syns nästan i vissa, vissa scener att det här, här här är han bara en riktig douche men han är ju inte ödmjuk i någon av sina filmer nej det är för att han är liksom han är en skitstövel ja, och har han några andra typer av roller nej alltså han, han har gjort någon typ så här, cop out eller vad den heter lite mm. så här comedy grej men det är ju de fortfarande Men där är han också den, den typen. Ja, precis. Ja. ja, visst, han har gjort, vad heter den? I can see dead people, sjätte sinnet. Mm, sin ja, just det. Och den är ju, där, där är han ju liksom, där gör han en bra roll. För där syns mm. det, den kan jag fortfarande titta på. Och inte märka det här att han är en, att han spelar på douchehet. Mm, För där, mm. är, där gör han en bra roll. Men så fort det kommer till en actionfilm eller något nu. Jag kan kolla på första och andra Die Hard, mm. men jag har fortfarande, det skiner när han liksom pratar med allt och alla, liksom att han är en skitstövel, det är liksom, jag kommer utifrån. Jag tror han har formas lite grann av sina roller. Ja, jag det. tänkte säga det också, han är inte blivit lite typecastad efter ett, ett par såna här filmer, så, ja, så är det ju bara rida med vågen liksom. Mm. Ja, han skulle vilja ska vi göra Broadway musical eller vad heter det? Inte Jaha. eller något så här Broadway teater eller något ska han ju. Mm, det har ja. han gjort gjort under många år. Ja, men det är väl hans alltså, nya han ska ju nu någon stor grej. Ja, han är ju mm. sjukt duktig sångare och gitarrist och munspelare så, ja. och Jaha. pianist. Cool, ja, han, han är en ruggigt duktig musiker. Ja, ja, häftigt. Men ja, den, den serien skulle jag vilja säga är katastrof. Efter trean så du Ja, precis. Efter trean. Mm. Jag, gillar, jag, jag, alltså, jag, jag måste säga att jag älskar hans roll i Pulp Fiction. Som Butch Coolidge. Alltså, ja, jag, jag, ja, jag, alltså, ja. jag säger ja, precis. Jag inte du. Nej, var... <laughs> Ja, Jag såg den nyss. Så jag gillade den förut, men nu så... Nej. Ja. Ja, men jag kan hålla med dig lite grann där, Anne, Faktiskt. Absolut. Ja. Det, det, det, han, han gör ju bra ifrån sig. Ja, herregud. Ja. Absolut. Han ska tydligen vara med i en jävla massa filmer nu kommande åren. Ja. Jaha. Mm. Han har ju fått kicken nu från någon av filmerna så vi får se. tänkte säga, alltså, åter tillbaka till att han är ju gammal. Vad ska det vara för så... filmer? Ja, ja Extraction, jag jag The Bombing, Rock the Casbah, City of Mist, Going Under, mm. Labor of Love, Precious Cargo och så vidare, och så vidare, och så vidare. ja, ja men det är inte spikat än säkert. Nej. Ja. För... Inte alla i alla fall Nej. kanske. Nej, ja, inte alla. Men... Nej. Så Jesus. är det, så är det, så är det. Ja. Eh, och jag hade ju tagen, så då Danne? Eh, ja, just det. Jag var det. Ja. Eh, dra väl till med en film jag också då. Mm. Eh, Matrix. Mm. Ah. Vi går in på det spåret. Ah. Ja. Jag gillade alltså verkligen ettan. Den det var ju barnbrytande på så många vis. Jag tycker mm. ettan fortfarande är bra. Den är, ah, herregud, den är ja. snygg. Effekterna Kanske inte håller exakt lika. Men nej, nej, nej. man men ser vad... Alltså, de är ju snygga. Det måste jag säga. Exakt. Eh, sen kom ju Reloaded. Mm. Som, mm. Fort, som jag tyckte ändå... Ja, den är väl också snyggt filmad, men de började gå vilse. Mm. Det, det, är som det började bli för rörigt och... Jag vet inte. Någonting hände i Reloaded. Den är fortfarande underhållande och allting sådär, men någonting hände. Det är inte alls samma underhållsvärde. Nej. Men just på motorvägen där... Åh... åh. Mm. Ja, den, den, den scenen är så sjukligt snygg. Eh, sen kommer Revolution. Mm. <laughs> Tystnaden. Ja. Och så bara, ja, nu är han blind, eh, fast han ser ändå eh, och han är någon sorts övernaturlig, jag vet inte. Allting bara blir så här. ja, helt plötsligt är Neo typ död, fast inte. Och så ska han in i, i Matrix, fast utan, eller jag vet inte, den är, så, den är så rörig är Så fruktansvärt rörig Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den Den är bara dålig På alla vis Jag tycker bara om första Matrix Ja jag håller med där Jag har inte sett den här The Animatrix Den tecknade så den har jag ingenting att säga till om Men De två uppföljarna efter dem Jag tyckte inte om dem Det var någonting som bara Nej sa bara Spelade någon av er spelet? Jag gjorde det Mm. Nej. Och jag gillade det, det Spelet Jag har folk som Tycker det är skitdåligt Och hatar det mm. Jag hade skitkul med det När jag har spelat På Samma. PS2 liksom, Nej det var kul Det kanske inte var det bästa Eller snyggaste spelet Men det var kul Mm Precis Jo jag, jag håller med Jag håller med Det, det, det, det var väl det mm. <laughs> Ska jag ta en till en Enda gång eller Ja kör, ja, det. Ska vi? kör. Ja, The Terminator 3 Ah Ettan, tvåan är ju kultklassiker på alla sätt och vis. Mm. Visst, det har väl aldrig varit en så här. oh wow, vilken bra story det är. <laughs> Men det har ändå varit underhållning och det är hjärndöd action på all, all, all, bästa 90-talsvis. Mm. 80- och 90-talsvis och sen så kom trean. Mm. <laughs> Rise of the Machines. Och bara förstörde allt. Ja. Ja. Visst, för, förutom, förutom The Twist Ending så är det en jättedålig film. Men han började ju bli gammal där, det märktes ju. Det ja, första man jo, tänkte på var oj. Men nej, liksom den där kvinnliga Terminator ja. det var också lite, man bara... Nah. bara oh, she grew boobs. Va? Mm. Ah. Ja, eller hur? Vart ja, kom det då? Nej, precis. Mm. Sen, ja, alltså, ja. Den rollen, den var ju bara så, här, så bortkastad. Ja, och tyvärr, hon som spelar den där tjejen, hon är ja. med i eh, serien om Mortal Kombat och där är hon stört skön. Men jag mm -hmm. kunde inte se att det var hon för det. Var, jag tycker inte om rollen överhuvudtaget. Nej, precis. Mm. Och sen kom ju den här då... Terminator Salvation. Den var ju inte jag heller. gillade den ändå. Jag tyckte den var helt okej, okay, men jag ser inte den som en Terminator-film. Det, det är en bra actionfilm. Så, ja, precis. Jag... Jo, jo. Det är en storslagen blockbusterfilm ja. på alla vis. Men ja, nej, jag håller med dig. Det, det var ingen riktig Terminator-film. Och sen nu Terminator Genesis som är den nya. Ja. Jag har hört att det ska vara den största dingen som någonsin har kommit, tyvärr. Fast jag har också hört att den är sjukt bra. Jag har hört att de förstör första och andra filmen. Det är så här man bara, Aha. Men som sagt, jag har inte sett den jag väntar. Nej, vi har inte sett den så vi ska väl inte uttrycka Nej, oss igen. jag väntar på att den kommer ut på DVD för jag har ju sett dem tidigare, jag måste ju se den här också mm. Men jag har hört att den ska vara väldigt svår att alltså, koppla det för mycket twist and turns Så mm. det ska bli intressant. intressant att se den filmen Men jag har hört att den ska vara väldigt dålig så tyvärr så har det väl inte kommit några jättebra Terminator film sedan mm. tvåan Nej, precis Sverige. jo Nico jo, herr ja, Gudjo. Vad är det? Den kom jo, jo, jo. ut i år eller år, Ja det. i år. Ja i år. Genesis. Ah, ja, ja, den har ja. en av sommarfilmerna nu som var på bio. Okej, mm. okej. Okay, okay. Måste man nästan kika på den då om om det ändå har kommit uh, kritik åt båda hållen, om man säger Eller både bra och, och dålig kritik. Jag har bara hört dåligt, men om du säger att det är någon som har sagt att den är bra, då ger det ju hopp i alla fall. Ja, det är flest men som har sagt att den faktiskt är bra. Ja, det har jag inte mm. hört någon, så det är väl tur att någon ja. har sagt Den, den har ju ändå fått 6,8 på, på IMDB så att den är inte kass. Nej, Nej det är ju inte jätte, jätte dåligt. Nej. Så, så, så, så att det, visst, det är en, metas, en metascore på 38 av 100. Ja. Fine. Mm. Men, men ändå... Ja. En, en, Ganska bra rating ändå. Så att det, och då är det ändå 87 000 personer. Eller 88 000 personer som har röstat. Mm, så mm. nå någonting bra måste ha kommit ur filmen. Ja, precis. Ja, att komma över 6,0 liksom. Mm. Ja, nu vart jag nu i fiken. Nu måste jag nästan leta reda på när du kika på den faktiskt. Mm. Mm. Min mm. nästa som jag tänkte ta upp. Eller vill du fortsätta? <laughs> nej, nej. För, kör du, kör du. Ja, eh, Jag har inte tyckt om... Halo-serien efter Halo 3. F.U. Jag <laughs> har sagt att du tycker om det. Men... Nu, nu, nu, nu, nu trampar du med en här. ODS-10. ODS-10, det tänker om... jag hålla med om. Reach tappade jag... Där kände jag, nej, jag har inget intresse för de nya Halo-spelen. Fyran gillade jag lite fram tills. Men det är någonting som inte får allt det här med det började redan från början när de här robotarna och allt det, det jag ba, nej, jag tycker inte de är roliga. De, de nya creatures och överhuvudtaget, hel, jag har spelat, vad kan jag spelat. Jag måste ha spelat 3-4 timmar någonting. och jag har inte kul med spelet. Så jag, jag det är synd för jag allt jag har hört om storyn och sånt är skitintressant men jag tycker inte spelet är roligt längre. Tyvärr. Mm. Jag bara väntar på svaret där snart. Nej, det kommer inget. Oh, okay. jag, jag låter han hållas. Den här, den här gången. Ja, oh, exakt. Nej, men det är tyvärr, som sagt, så fort jag hörde allt om som har hänt i Halo 4 storymässigt. Det är skitintressant. Och så fort det kommer kats in i Halo 4, då sitter jag ju på helspänd. Mm. Men det är någonting som gör att jag har inte roligt att spela spelet längre. Jag tycker att de här robotarna tar alldeles för lång tid på sig att falla. Liksom Allt de liksom klättrar runt och nej, det är bara, jag tycker de karaktärerna är tråkiga. Att hur man spelas, jag har inte den här Halo-känslan längre tycker jag. Men nej, tyvärr. Någon av er som mm. vill fortsätta med något? Jag har bara en djupa sucken från Danne. <laughs> Vill Färna fortsätta kanske? Eh, nej, men jag har faktiskt inga fler uppskrivna. Då fortsätter jag. Yeah. Ja. <laughs> Så, nu, nu, eh... Vi, vi går in på en mastodont. Okej. Okay. Star Wars. Mm, den är också uppskriven här. Episod 1. 2 och tre. men Det är typ halva trean, andra halvan av trean. Mm. Är okej okay. mm. Men ettan och tvåan Och första halvan och trean Är så Tråkiga mm. <laughs> Och den där jävla Jar Jar Binks Ja jag såg ju om de här ni, alltså, va, Hur ja, kan man ha här. tänkt Hur Vad tänkte man där Det är som alltså... vi snackade om det här med att Michael Jackson ville ha rollen Ge den till honom. Den hade ju, det hade varit samma jäkla skiten då. Ja, precis. Alltså, det var ju bara katastrof. Herregud, så dåligt. Nej, uh, ja. alltså, det, det, det finns väl egentligen ingenting att säga. För typ, hela världen är väl rörande överens om att vi har rätt. Ja, jag vet många kids tycker om den. Men det är för. De ja, som men de växte upp med bättre. den där. Och liksom, ja men hade du hade de som oss de, först, de gamla filmerna mm. först, då hade inte ni heller tyckt om den här. Så vänta bara tills ni får se den nya J.J. Abrahams film. Där, då kommer vi alla tappa hakan och sitta och grina. Liksom, vi kommer grunka i kapp hela högen liksom. <laughs> nej, oh. allt ja, man ser nej. där nej, men, det är grymt liksom. ja, Men de, ettan, tvåan, trean, nej. Nej. sagt, ettan, tvåan, första halvan av trean. Mm. Första halvan, för andra halvan... Den är mörk, den är brutal Den är vad ettan och tvåan skulle ha varit Ja, Jag får lite svårt med han som spelar Anakin Skywalker Ja, ja självklart men, Hayden Christensen Precis, men Anna, du har helt rätt I slutet att när det började bli mörkt då, var ju, då blev det ju intressant när, när han slutade prata blev det bra <laughs> Precis <laughs> när, ja. han bara blev, när han bara gick över och blev en Sith Ja, precis Då är jag Onskefull jävla siff Då, då vart allting bra istället för att han skulle vara den där Åh jag längtade efter Padmej ja. Det var så emo väl Hela tiden Ja, oh, herregud Herregud. <laughs> äh, det, alltså, ja, nej Ska du kunna sitta i timtal och bara såga den ja. På alla vis det är så. Just eftersom man är så stor fan av Åh oh, förrän så hade vi väntat så länge Alla hade vi väntat på det Och så kommer de med den här mm. dyngan Därför tycker jag man ska kolla på fanboys och förstå hur illa ja, ja. det var att de fixerade den andra se den första filmen. Och när de i slutet säger, men vad händer om den här filmen är kass och så slutar mm. filmen, då bes beskriver det typ allt. Mm, precis. Så att därför har jag vissa restriktioner vad gäller episod 7, 8 och 9. Mm. men av det jag av det man har sett uh -huh. så ver verkar det ju bara så jävla epist. i alla fall 7 så skulle det väl vara en ny som regisserar 7an 8 va eller 8 9 8 9 jag vet faktiskt inte vad jag hört så är det, det men just Jay Abraham's variation den som han är ja, ja, nu första den Nej, ser ju allt man har sett är ju helt fantastiskt Ja men han han han kan ju göra bra action ja uh -huh. och verkligen action och inte så här politiskt driver ja, som ettan, tvåan och 3 var. Oh. Det, var det var ju bara politiskt, politiskt, politiskt, prata, prata, prata. prata. Det är problem i, ja visst. Det, det, det skulle ju bygga upp till, till liksom problemen som hände i, i, rep i republiken och The Trade Federation och allt det där. Ja, precis. Det skulle ju bygga upp till, till det. Att det blev en, en obalans i, i galaxen där. Men ja, nej. Mm. nej. Lyckades inte så bra, alltså. Nej, precis, precis. Så att. Eh, ja, nej, vi hoppar väl därifrån. Mm. Mm. Jag Nästa. tänkte göra två snabba, bara slå ihop dem. Yes, yes. Bara ja, prata lite mm, mm. Tecknade Teenage Mutant Ninja Turtle och Biker Mice from Mars. De nya som de gjorde till, vad är det, Nickelodeon, Cartoon Network eller något. Okay. De blev inte bra för fem öre Tydligen så har det kommit en ny efter det också På att ta i nya törr, Som blev bra Men jag har inte mm. sett Men de som kom liksom Ska man se så ska man se 80- och 90-talsserien Av de två mm. Efter det så de blev Så mesiga, så tråkiga Och dåliga så det finns inte mm. Och sen tänkte jag ta en sista jag har Och det är The Walking Dead-serien Mm jag är, första gillade jag skarpt Andra var tråkig Trean började bli bra igen Men sen tappade mig intresset helt Jag mm. vet att folk mm. Gillar fortfarande den serien Och kollar på den Men de tappade mig helt för att det Jag tyckte det började bli så tråkigt Och tradigt Och karaktärerna de var bara... Det är allt jag kan säga om dem Jag tyckte ja. de var skittråkiga karaktärer mot slutet. Ja. De var bra i början och då, då var det riktigt intressant. Men ju mer ju längre serien gick då blev det bara tråkigare, tråkigare och tråkigare. Vissa av dem var glada när de gick bort och dog. Mm. Det var liksom mm. <laughs> det var på den nivån. Ja. Men det var de som jag hade. Hade du något med, Danne? Jag har en massa fler. Mm. Kör du! <laughs> uh, spinner tre? Ja, Spiderman 3 Jag tyckte inte riktigt om 2an heller kan jag säga Men, Men ja, den... som alltså, sagt, 2an är fortfarande okej okay I jämförelse med 3an. Ja, det har du rätt 3an var ju en trainwreck Ja, wreck, så. ja den, den var bara så här Vad mm. fan hände Och när vi äntligen får en Venom Så ska de hålla på och skita ner det totalt <laughs> Eller hur oh. <laughs> ja, ja Då lämnar vi Spiderman där mm. <laughs> Och går vidare Till Batman och Robin Ja ah. ...med Mr. Fritz! ...and poting nipples! Oh, <laughs> Det är, allting är bara dåligt med den här filmen. Ja. Faktiskt. George, man önskar att George Clooney skulle, skulle göra en bra... ...ja. Ja, ja precis. I'll be cool, ah? <laughs> Arnold. <laughs> mm. ja. Visst, Arnold är Arnold. Ja, han hade One-liners var... och... precis. Ja. Han, han höll filmen uppe resten är bara så här. Uh, uh, what? Ja, det var mycket som inte var rätt där ja nej så att den, den går fet bort ja. sen vill jag också ta upp Boondock Saints 2 mm. All Saints Day Boondock Saints 1 alltså ettan originalet ja. den är ju bara så briljant på alla vis den är häftig ja den är snyggt filmad, den är väl, väl, väl uttänkt. Det är ett bra manus, det är bra skådespelare. Alltså i alla roller. Liksom Willem Dafoe och... och Bill Con heter han, Vad fan heter han? Jo, Billy Connolly. Och, och alla jävlar är jävla bra i sina roller. Och så kom liksom Boondock Saints 2 och så bara Va? <laughs> Nej det, det förstörde hela, hela skiten mm. uh, Nu, nu så, som det låter ska det även bli en trea Och de har mm. för, Vad jag har hört har de börjat filmat dem okay. Och alla i ja, som har med Boondock att göra vet att Boondock Saints 2 var ett, ett trainwreck, ah, så ja. är det så att de, de, de siktar på att göra eh, bättre ifrån sig. Ja, men det är ju positivt det i alla fall. Om de Precis. har insett att två inte var någon bra. E exakt, exakt. Eh, bästa, nä nästan det bästa i ettan så måste ju vara Rocco. Ja. Han är... Oh, den rollen är ju så jävla skön. Eh, men i Black 2. Hmm. Oh, ja mm, Ettan är så här, Den är en kultklassiker mm. Ja det är det, verkligen Will Smiths stora, stora, stora Breakthrough Ja, oh. Ja oh, absolut, på, på, på, absolut. På, på, på vita duken Precis eh, Och samma som Men in Black 3, den är riktigt bra De knyter ihop Säcken på ett så himla bra sätt Den är snyggjord, man tänkte liksom när han åker tillbaka i tiden och sånt där Man mm. bara, men hur ska det gå? Men den blev väldigt underhållande. Precis, precis. Medan Manny Black mm. 2 bara var mm. <skratt> som du skulle ha sagt, Nico. Mm. Eh, precis. Bra sagt. Och så vill jag avsluta i alla fall filmdelen <skratt> uh -huh. med din 2, Jaffars återkomst. Finns <skratt> det, det en inte... sämre sequel än den någonsin? Det, det här är nog det, något som jag har missat faktiskt. Jag har förm att jag har sett det, men det släpptes ju så många sådana där. Precis. Alltså, och det var Disney ju riktigt knäppt där. Ja, till Lejonkungen. Det kom ju Simba ja. bla bla bla. Unga hörde det vara alla med men, det. Som Aladdin, mm. Aladdin ja. är ju alltså, bland mina favoriter bland tecknade filmer genom alla tider. Mm. Det är första Lejonkungen och det är Alladdin. Mm. Det är som Robin Williams som The Genie. <går> alltså, det kunde ju inte bli bättre? Det var klockor i Ja, Ja, Precis. Så skruvat liksom på alla vis. Och det, var ju, det var ju Robin Williams. Ja. Så att, det, var helt, som sagt, det var helt rätt. Eh, och, var helt rätt och, kom alla din två och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, och, var En och, och, Sjabrak, var det. Ja. Eh, sen vill jag ta upp två stycken Spel också sen jag Gör så, gör så. Eh, Zelda 2 The Adventures of Link Den har inte eh, jag spelat Platformspel. De ändrade ju totalt jämfört med första Zelda, yes. det har ju sett att det blev yes. Väldigt så. Här... Och det ja, blev ja. nästan för svårt också Jaså Ja, i som första då var det så, här, Jag har en lite cute och sådär Mm. det var lite pussel här och där och det var så det var, det var ett bra spel. Sen kom Zelda 2 bara så här. Ah. Vissa tycker att Zelda 2 är den mest underskattade eller den mest underskattade sequen av all liksom, någonsin mm. och det är ett jättebra spel. Jag håller absolut inte med. Jag tyckte det var eh, riktigt dåligt spel. Nej, jag har liksom hört att folk säger att Zelda 2 är det bästa spelet någonsin och det är ja, så här. Jag bara Okej, okay, ja, och så kollar jag på det och bara, men det här känns inte som sällsynta. Nej, för det, nej. Det, det blev inte alls Zelda, Liksom, nej. på något vis. Uh, och såns sista spel måste typ Driver 3. Okej, okay. jag har inte sett Driver 1, Driver 2, skitroliga bilspel blandat med lite så mafia-stuk. Uh, ta mafia och så blander in lite GTA. Och så blandar in typ Gran Turismo. Det låter ju som en bra blandning. Precis, det, det var en bra blandning. Sen kom Driver ja. 3 och bara... Det bara... Det, det var sämre grafik. Det var sämre spelkänsla. Det var sämre styrning. Sämre kameravinklar. Nej. Nej. Nej. Mm. Det är så tråkigt när de ändå har ett vinnande eller ett, ett bra koncept ja, och så precis, går det jag tror Exakt, exakt. Mm. Så att det fanns så mycket man skulle kunna göra med det men det är bara så här. Tråkigt. Det är så synd, ja. det är så synd. Jo, exakt. När de bara slösar bort liksom bra bra grejer ändå för man blir ju inte om man stöter på ett sånt där spel så man blir ju inte taggad på att testa det som var innan heller då. Mm. Nej, Eller precis. det som kommer efter Heller om det skulle komma mer liksom. det, och Speciellt då är det ju synd När det som var innan var så bra I jämförelse i alla fall mm. Så är det ju tråkigt Ja Ja, mm. ja. Mm. Eh, Vi ställde ju den här frågan Också på Facebook Där jag fick eh, två svar mm. Och jag tänkte Vi kan väl dra igenom dem lite snabbare Ja. Absolut. Björn Karlsson skrev TV-serien Dexter. Började riktigt ja. bra, men efter ett par, tre säsonger gick det snabbt ut för. Ja. Jag har inte sett Dexter-serien så jag vet faktiskt. Inte. Ja, alltså första och andra säsongen är riktigt bra. Ja. ja. Det är spännande hela tiden. Mm. Ja, verkligen. Sen så blev det så här: det blev lite tråkigt. Sen. Men sen är det väl också att det, det är svårt att se hur han skulle klara av att hålla alltihopa med för ja, det, är väl, nej, precis. det är ju mycket att det är väl mycket, i alla fall i mitt fall så är det ju mycket att det vart ju fler och fler som visste om och det vart fler och fler som bara vart inbrann det var ju bra liksom när det bara var alltså, ja, nej Nej, det nej det när, när det egentligen. var så hemlighetsfullt och liksom... Ja, precis, när det var mycket Exakt. hemligheter, hemligheter för alla han var tvungen att liksom hålla det Ja men liksom tvungen att hålla sig hela tiden Man får inte mm. berätta någonting och så Men nu Nu vet väl typ alla om Nu har jag inte sett det på länge Men nu vet ju ja, typ. Nu vet väl typ alla om det Pff. Så De det, är in, det, det är inte samma grej Ja men precis, absolut mm. Men vill ni veta en hemlighet? Ja, ja då. I'm Batman <laughs> <laughs> <laughs> <här> Jan fortsätter med Även Lost blev väldigt mycket sämre Ju längre redan han höll på Ändå en serie jag inte har kollat. Lost. Men ja, jag har hört att det blir ja, väldigt keotiskt. jag såg typ första tre säsongerna. Ja. Och jäklar, jag har inte sett någonting. Dock så har jag hört också mycket att eh, det har varit sämre och sämre. Det, det tog aldrig slut liksom på något mm. Sen tar han upp lite som vi har pratat om här. Filmer så är det första eh, första jag tänker på är onödiga uppföljare till är Matrix som vi har pratat mm. om. Mm -hmm. Han nämnde Jurassic Park 3 mm. Mm, Ja, det, ja jag, jag skulle nog säga att tvåan är, är värre Ja, jag kommer bara ihåg ettan Sen kommer jag knappt ihåg dem vilken är, vilken är trean? Eh, det är när de tappar bort sin grabb där Ja, oh, just det oh. mm -hmm. de, de, de, de låtsas vara rika knösar Och så visar sig att typ, de äger en målerifirma Ja, oh, exakt, exakt Ja, typ ja men då, den mer, kan jag mer, nog typ faktiskt typ, hålla med jag... lite om ja. mm. Exakt jag, jag, jag gick och såg den på bio faktiskt Tregan alltså. mm. eh, En av de roligaste eh, bioupplevelserna någonsin Inte på grund av filmen Men på grund av eh, Publiken som okay. mm. satt och kollade För i, i filmen så är det ju alltid En mobiltelefon som låter mm. Början där Och första gången den hör sig här då ser man hur folk behöver kolla, kolla runt sig och liksom, är det någon som har mobilen på? Ja, ja. Och så försvinner det där, så bara, nej, då visar det sig att ja men då var det ju i filmen. Mm. Ja, köpa det. Och sen kommer det igen när, när den är i dinosauriens mage. Ja, ja. <laughs> eh, och då vänder sig en kille om och bara brålar. Men stäng av mobiltelefonen din jävla idiot! <laughs> Och så visade jag att men det var ju filmen igen. Jag hade inte alla uppfattat det liksom, tidigare. Applåder. Så att alla ja, alla började applådera och garvatsa och peka på. Han. Det, det en av de roligaste grejerna någonsin. Det han tar, Björn Karlsson tar också upp Batman och Robin. Så. Ja. Mm. Sen tar han upp eh, filmer som mjölkat är Sa, Anaconda, Resident Evil, Terminator. Efter andra filmen. Och mm. ja jag kan hålla med alla de där. Mm. Absolut. Ja, faktiskt samma här. Anaconda första, andra tycker jag är bra. Efter det gick i köpt och åt mm. så. Jag visste inte ens att det fanns fler än två. Nej, det finns fyra. <laughs> oh, I tredje filmen är huvudrollen David Hasselhoff. Oh. Va? The Hoff. Don't hassle The Hoff. <laughs> Oh shit. Och han är ju typ så här action, den här butchade actionhjälten typ. Mm. Anakondan är muterad, så den är ju snabbare farligare. Har en klo längst bak i svansen. Men den måste ju vara muterad för att kunna svälja så där mycket hårgelé och skit som har far i håret. <här> <hur>? allt, hår, <här> allt brösthår fastnar mellan tänderna. <här> en vanlig anakonda skulle dö liksom. Bara av liksom alla hårvårdsprodukter. <här> Exakt. Sen har vi Jennifer Vindahl- när säger Indiana Jones Björns, <laughs> Björns flickvän det är de vi fick <laughs> Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull Den Aha. var ändå inte jättedålig Den har jag sett, vi hörde bara skit Nej, men den är ju inte jättebra heller den. Nej, den är inte jättebra Men den är absolut inte den värsta sequel någonsin mm. Nej, nej, det är det absolut inte Men det är ju inte en bra sekuel. Så ja, då, nej. Det, det ja, måste nej. vi ändå hålla ja, med om Ja, absolut ja. Speed 2, Cruise Control. Den hade jag just, Min lista var så här, ska jag verkligen ta upp den, men det var bra att hon tog upp den. Ja, så tar hon ja. upp Dexter, Lost och Zelda 2 som vi också tagit upp. Mm. Mm. Men det är nice. Mm. Men ja, det var väl det vi hade där. Ska vi gå in på sista som är fem frågor då? Ja, äntligen. Ah. Ah. De du... <laughs> som är taggad. Nu, nu. Har, har, har, ja, visst. Har, har du pluggat nu för henne? Ja, otroligt. Nu är du... Danne ligger på 11 poäng och färnan på 9, så det är Danne som får börja. Mm. Ja, mm. Är ni med? Ja. Nu kör vi. Den kända piraten Blackbeard finns även i Marvel-universumet. Efter att några Marvel-karaktärer åkte tillbaka i tiden och en av karaktärerna sätter på sig en piratatt och ett svart skägg och oavsiktligt skapar legenden The Blackbeard. Vilken Marvel-karaktär blev Blackbeard? A. The Thing. B. Captain Marvel. C. Thor. Eller D. Spider-Man. Jag, jag, jag vill nog säga Thor. Du säger C. Thor. Det, det känns liksom mest logiskt på något vis. Ja, i och För sig. Ja, det är sant. Bra tankegång där. Men vilka sa du? Vad drar du alternativen igen? A. The Thing. Mm. B. Mm. Captain Marvel se Thor, eller D, Spiderman? man hmm. Han satte på sig en hatt och ett skägg. Mm. Och på så sätt skapades legenden The Blackbeard. Mm, mm. Alltså, Thor känns ju lite för allvarlig för att bara skojsa till det där med en liten hatt och ett skägg, liksom. Uh, jag säger Spiderman. Du säger D, Spiderman. Ja, det är en liten chansning, men uh, ja. Mm. Rätt svar är... Ja, The Thing. Jaha, Jaha. oj. Eh, Fantastic Four åker tillbaka i tiden och för att inte frika ut alla människor runt dem så sätter de ett hatt och ett svart skägg på The Thing och han uh -huh. blev Blackbeard. Ja, uh -huh. <laughs> uh -huh. Då är det fanan som börjar på nästa. Absolut. Devil May Cry började sin utveckling som en fortsättning på en annan spelserie och var uh -huh. tänkt att bli ett annat spel. Men efter att ha drivit för långt bort från originalserien så ändrade man sig och gjorde Devil May Cry till ett eget spel. Vilken spelserie gjordes Devil May Cry till från början? A. Resident Evil B. Castlevania C. Silent Hill eller D. God of War Åh, oh, det ringer en liten klocka om God of War. Mm. Tror jag. Alla fall. <laughs> <laughs> Men jag säger eh, God of War. Det är God of War. Danne? Ja, det är Resident Evil. Silent Hill. Det kan vara på B. Castlevania och God of War. Ja, är du till Castlevania B, Castlevania Och rätt svar är A, Resident Evil Nej men va fan? vad? De, va fan Det blev alldeles för mycket demoner Och överdrivet Så då gjorde de Nej men vi, vi har ju ett spel nu Så vi döper om det till Devil May Cry Och så fortsätter de Ja mm. <laughs> mina klockor är ju helt felinställda I alla fall jag Danne I Raiders of the Lost Ark Så skjuter Indiana Jones The Arab Swordsman, som visar upp sin skicklighet med svärd. Men den scenen skulle egentligen ha pågått mycket längre med en ordentlig fighting-scen. Varför ändrades den scenen? A. Svärden som skulle användas i scenen gick sönder. B. Terry Richards som spelade The Arab Swordsman skadade sig i en tidigare scen och klarade inte av att utföra en strid. C. Harrison Ford hade drabbats av en tarmsjukdom och kunde inte hålla igen tillräckligt länge för att göra en hel scen. Det, platsen som de skulle spela in fight i scenen på var dubbelbokad, så de hann bara göra en kort scen på platsen. Jag har hört någonting om den där scenen. Vilket är det? Jag drar till med tarmproblem. Se. Fan! Tarmproblem. Fan! Ja, jag så kör jag samma. <laughs> jag vet att det är rätt. Ja, det är ju rätt. Äntligen när jag kan en fråga! <laughs> Fan! <laughs> okay, ja. Här sen får då massor av äh, människorna runt om i filmen hade äh, drabbats av en tarmsjukdom av, jag vet inte om det var något maträtt eller något. Så han sa det att jag kan inte vara borta från min vagn så, att bara så länge så... Kan jag inte bara säga att jag skjuter honom istället? Och Steven Spielberg bara, ja. Varför inte? Då de var. det roligt. Så gjorde de så. Ska se, det var Danne, Färnan, Danne. Och då är det Färnan då. Mm. Under 1996 så publicerade både DC och Marvel Comics en crossover-serie där Superman och en Marvel-karaktär blev en och samma person. Vilken Marvel-karaktär då? Ja, oh, nu är vi inne på sånt här... Space Spejsat igen A Beast B Captain America C Magneto Eller D Nick Fury Ooh Kluriga alternativ också Hm. Huh. Mm. Mm, mm Mm Om man ska liksom Göra en crossover så Och de blir samma person Då är det inte så roligt Om han blir Captain America direkt för det ju inte skina igenom särskilt mycket. Nick Fury... Mm. Vad var de andra två, sa vi? A, Beast. B, Aha. Captain America. C, Magneto. C, C, Magneto. <laughs> Och det är Nick Fury. C. <laughs> C! Jag säger A, Beast. Du säger A, Beast? Mm. Du, den här var jävla sår. Ja. Ja, det var fan jättetråkigt att säga Captain America. Du säger B, Captain America. Och det är säkert Beast, bara för det. Ja, men jag, jag tänker att det, det, mm. liksom, om Nä, man krossar över jag du dem, du två rätt. så det blir liksom inte så mycket av det, men. Nej, men jag, jag tror du har rätt. Vill du fortfarande hålla fast på B? Mm. Mm. Mm. Rätt svar är B, Captain America. <här> Vem? Det är ju. Det är... <här> Ba fan. Och de blev då Super Soldier som ni kan nej, söka nej. efteråt. Är han inte redan Super direkt? Ja, uh, uh, han är typ en blond Captain America fast kan typ fly uh, flyga i Super Stark och bla bla bla. Han är Superman. Han är Superman fast med Captain Americas färger. Ja, uh, exakt. Uh, han är Superman. <laughs> med han har en sköld med uh. Stålmannen. Uh. Stål Precis. det <laughs> det är typ Åh <laughs> Och så, och så har han oh, det som vi pratade om tidigare eller det, som, som dyker upp här också The Freedom Falcon <laughs> Okej, sista oh, frågan och det är Danne som börjar Yes oh. 1993 så släpptes det två porrparodier på Super Mario Bros De hette <laughs> Super Horneo Brothers och Super Horneo Brothers 2 Men vilket företag äger rätten till porrparodierna? Mm. A. Vivid Entertainment B. Sega C. Playboy eller D. Nintendo Nej jag måste ju bara för att säga Oj. Nintendo Du tar D Nintendo Jag måste ta Nintendo ah. Bara för att det skulle vara så jävla sjukt Det skulle ju vara helt stört om det var så mm. eh, Men eh, jag, jag, jag röstar nog på A faktiskt Du tar A, Vivid Entertainment Ja. Och rätt svar är det är Nintendo. Ja men Legg, det är helt otroligt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Nintendo köpte upp rättigheterna till filmerna för att de aldrig ska släppas igen. Precis, oh. jag tänkte. Det, det känns så jävla Nintendo att göra en sån sak. Kan ni gissa vem som spelar den Mario-liknande karaktären, Squiggy Hornio? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja det, det finns bara ett alternativ och det är Ron Jeremy. Och det är Ron Jeremy. <skratt> det är helt rätt. Åh, du drar dig iväg Danne har just nu 14 ja, jag... men... Och oh. färnan har 10 mm. Det blir bra att runda det där mm -hmm. Det vart ju det tycker <skratt> ser, <jag>. inte, <skratt> ser inte det bra jag i den Men okej okay. ja, Du kunde ju en fråga i alla fall ja, Som du visste jo. på en gång och Därför har jag var satt så tyst dessutom <skratt> Jag förstod det inte <skratt> jag någonting nu så kommer jag avslöja mig Och så tar han rätt i alla fall Nej, men det är fruktansvärt bra alternativ dock, måste jag säga. Ja, jag tänkte, jag måste ju ha så att det är lite svårt i alla fall. Är det för uppenbart att ta ner det på en gång? För då, finns, ja. då tänker man på en gång bara, men självklart. Ja, ja, precis. Ja, riktigt bra. Nice. Men det var dagens avsnitt. Mm. Och som vanligt kan ni höra av er till Facebook med frågor och svar, vad som helst. Kolla in där lite då och då, för vi skriver ju som sagt, om det är någonting vi ska ta upp så frågar vi er lyssnare. Så mer in och spara där. Ni kan skriva till e-mailen om ni vill det. Ni vi kan också gå in och skriva om ni vill vara gäst här i, i podden. Och mm. ja, Dan är mm. Tack så mycket för den här gången. Ja, tack, tack. Tackar. Och tack alla lyssnare. Så hörs ja, vi tack. nästa gång. Det ringer Hej då! Hello.